Szívünk egész melegével, szeretettel üdvözöljük, megjelenkezés vendégeinket és testvéreinket, az Úr Jézus Hristus áldott és szép nevében. Salutam cu toată căldura inimé noastre, pe iubiții nostri oasbeți, pe-ndreaga frăcietate și cu numele scumb și sfânt al Domnului Iisus Hristos. A mult alkalommal befejeztük a Jóisten kegyelméből a Dániel Könyvének a történeti részeit. Din harul Domnului, cu ocazia trecută, Uh, Termináltam a kártya lui Daniel, a kártya isztorikára. Tehát elvégeztük a könyvnek a felét. Deci am ajuns până la a körci. És most következik a Daniel könyvének a második része, mégpedig Danielnek a viziói. Și acum urmează a doua parte din kártya lui Daniel, s a nume a profetului. Ha eddig mondjuk valamennyire könnyű volt a dolgunk, de ezután sokkal nehezebb lesz a megértés. Dacă putem deklára, că punem prezent Amavott lucrusor, dar de acum innen egy uncerjere a vafi, majd difficil. Az igazi problémák Daniel könyvéből ezután származnak. Csak problémára adevarate a könyve alui Daniel, a bia de akkor innen te se vori dika. Mert addig ugyan volt egy álom, még pedig a második fejezetben a birodalmakról. Deşi chiar şi punem prezent, ira un vis, şa despre cei patru imperii. De ez az álom, ez nem volt Daniel álma. Dar visul acesta nu a fost visul profetului Daniel, ci visului Nebukadnețar. A magyarázat volt a profétai. Numai tâlkujirja -e, explicária visului a parținut profetului. A mai fejezettel a hetedikkel belépünk egy ószövetség profétai szentébe. Dar începând de astăzi, cu capitolul 7 din cartea lui Daniel, vom intra într un sanctuar vechtestamental. Az őszövetségi profétai íratoknak a leglátványosabb részei fognak előttünk lejátszódni. Și s-vădesfășurá înainte a noastră părțile cele mai spectaculoase din cărțile profetice ale Vechiului Testament. Și să ne az őszövetségnek egyetlen egy apokaliptikus profétai könyve van, és ez Daniel. Așa cum a mai declarat Vechiul Testament, are o singură carte profetică și apocaliptică, care este cartea lui Daniel. Ez estili órában a Jóisten kegyelméből az ókori történelemmet fogjuk meglátni jelképekben. Összehára csasta elhárul lui Dumnezeu, vom trece un istoria isztoria antica privindul, privindul prin simboluri. Őszintén megvallom, hogy egészen ma délig tusakodtam, hogy milyen módon fogjak hozzá a hetedik fejezet magyarázatához. Vă mălturizeztu cu tata sinceritatea, că până M-am luptat cum să încep să comentez capitolul 7. Mert Koloșváron ești 3 este attuc elă. În Cluj am dezbătut această problemă în 3 seri. Elăsăr magată la Tomaști, igen, magată igen, Prima dată a fost prezentată numai viziunea ca a pare. Azutam pedig a közbevetet tărténet felettii la jelenetet az iteletről. Apoi scena intercalată supraistorică despre judecată. S a harmadik este pedig a látomásnak a megmagyarázását. Ma este én kérem, és bocsássanak meg a testvérek, de egy különlegesebb erő kifejtésnek fogjuk a gyülekezetet alávetni. Hogy nehogy hogy nagyon nagyon kinyújunk a Dánia magyarázatával. Ma este megpróbálom mind a látomást, mind pedig annak a könyvben lévő magyarázatát eh, paralel, tehát eh, egymás mellett előadni. Nyissük meg tehát Istennek szent igéjét, és a Daniel könyve hetedik fejezete első versét olvassuk. A Biblia, a Szent Askriptúra, és a Biblia, Dániel, olvassuk el 7. verset 1-t. Belșațárnak a babiloni királynak első estendeiben álmot láta Dániel és fejének látomásai az ő ágyában. Az álmot akkor följegyzi, a pedig Az álmot akkor följegyzi, a dolog velei pedig elmondá. a Dániel, a avut în a és a Vedenej, luğmáscris visul și a istorisit lucmurile Daniel Könyvének ez a fejezete magában hordozza, mondjuk í nyelvi szempontból is az egész könyvnek a szerkezetét. Kapitelul acesta al cărții lui Daniel poartă în sine și a cărții. Azért mert egy egyetlen fejezet a Dániel víziójai közül, amelyik nem héberül lett megírva, hanem arám nyelven. Iste un singur capitol din vedeniire lui Dániel, care a fost limba ibraică și un limba aramăică. Ennek a fejezetnek az arám nyelve hozzá köti ezt a fejezetet is, és a, a könynek a második részét is az előző történetekhez. Şi si limba aramăică din capitolul acesta, cestă precum şi si din capitolul doi, liag evenimente reşti si capitolul catare. De evenimentele premergătoare. Daniel, 2 și Daniel, 7 par huza -pa mușpeiezate. Capitolul 2 și 7 din cartea lui Daniel sunt două capitole parab. Paralele. de a kettő leírása között legkevesebb 50 évet eltelt. Dar înscrierea celor două capitolei cel puțin 50 de ez ani. Ezolat Isten népét üldözték, în timpul acesta poporului Dumnezeu a fost persecutat. a fogság ideje már lejáróban volt a 70-es évetendő. Cicavitatea a prezisă de prorocul Jeremia era în expirare. Și a Babilon, királyság bizonyos nagyon törékeny engedményeket tett Isten gyermekeinek. Și în acestru timp, regatul babilonian a făcut anumite concesii slabe poporului lui Dumnezeu. O profițat și foglalkoștatia a jövője, miképpen a második fejezetben magát a királyt foglalkoștatta maga a birodalma jövője. În acest capitol găsim că prorocul a fost preocupat de cum în capitolul 2 regele Nebukadnezar a de problémából imperiali szó a prófétának erre az aggodalomra válaszol isten egy kijelentése egy vízioval egy látomással. Sílásztén si rizorári a prófétulói dumnezőre szünde, prínt provélzije, de védénye, víziune. Kettős síkon jelenti meg a prófétának, hogy mi lesz isten eljárása. Sí si, eh, pedó terümori, pedó planuri, annuncia prófétulói. Cariva perspectiva al Az egyik a történeti sík, ahogyan a birodalmat fogják egymást felváltani. Primul planul a A második pedig, a függőleges sík még pedig a történet feletti, amely a történetinek véget fog vetni. Cilulat este planul vertical, care puné pune capăt planului Mi ez az ismétlés a kettő és a hét? De ce această repetare în capitolul 2 și capitolul 7? Három szembeszőő tény kell it megemlítenünk. Aici trebuie să ținem cont de trei factori izbitori. A második fejezetben a birodalmaknak a képe vázlatos. În capitolul 2I, tabloul imperiilor este foarte schematic. iten a hetedik fejezetben a birodalmak most már bőségesebb magyarázatot kapnak. Iar aici în capitolul 7 cele patru imperii au o descriere mai largă. A második fejezetben szereplő birodalmak politikai, gazdasági és katonai szempontok szerint uh, lettek előtárva és azok érvényesülnek a látomásban. a a hetedik fejezet uh, birodalmi susszessiójában tulajdonképpen érvényesül a mennyei az üt történeti oldal. Jár a susszessió ne 7 Jészéráíveál pártján, mintú ír, pártjátssériászkő. A második fejezetben egyáltalán nincs kiemelve az istenes, az istenellenes Erőknek az állnoksága. Ön Kapitolul Dói, Délo Knüjeszté prezentát, Reutáviál Forcélor, Kárészél Uptonpott, Ivalú Dumnezeu. Csak a kéz érintése nélkül alázuhanó kőnek az ítéletében sejtjük, hogy Isten jelen van, hogy a gonoszt megítélje. Númai Zsúde Kátá Pietri, Káré KD Fölösöfia Aténszö, Puteam őssérva, hogy a Júdekát a divína totusjést de Nadéss, mondjuk így, a gonoszság erőinek eme hiánya a második fejezetből a harmadik, majd később a hatodik fejezetnek a történései egészítik ki. De a csest lypsáputérilor anti-divíne jésté komplettát a 1. és Az ezutáni fejezetekből már hiányzik az úgynevezett Isten népével kapcsolatos történeti feljegyzések. Din celelalte capitole care urmează, lipsesc raporturile sau relatările care stau în legătură cu poporul lui Dumnezeu. Vi sunt mexoporodică Anticristul și dacă Roiza. Dar se mărește schița sau tabloul despre Antichrist și az előző fejezete târțatile, lazadașai, tăiașii profeticul și vunătcozajban. Și rebeliunile istorice din capitolele primărgătoare aici sunt completate din punct de vedere profetic. Lássuk tehát mostan a bevezetést. -a vedem -a, Azt olvastuk, hogy Belshácszárnak az első évében Am jelentette visszít, meg az úr. Ez Krisztus előtt 553-552-ben történhetett. Acest a putut loc în anul 553, de, de maga az időpont egyáltalán nem döntő a könyvnek a szerkezete szempontjából. <höh> de egy din punctul de vedere a structurii capitolului. Mit atât Daniel. Ce a văzut Daniel? Kit kifejezés és fordul elő az álom és a látás. Apare incidő terminé, visul și vedenia. De atunci álomban kapott egy víziót, egy látást. Deci în visul lui în timpul somnului, a avut o viziune. A második fejezet is álomban történik. Și a doiinea capitol se petrece în cadrul lui unui vis. De unde hiányzik a vizió, hiányzik a látomás. Dar de acolo lipseste viziunea, vederea. Pare că álom akkor este vorba despre de mai egy olyan simple Na de ez a látás, amit itt nem lát a profi, az is egészen különbözik a többi látástól az egyéb könyvekből. De védni a, amint itt rajt is deklatrétegöt, cdeoséb és tedde círrel törtévédni dináciás dináciás Mert nem egy fizikai látás van szó. istevor, bár de azért a Hanem egy rendkívüli egy egy elvont értelmű kifejezést használ itt a szentérol a. Kazon kifejezés. Ez a belső látásnak a kifejezése. A belső kijelentés az intuíciónak, a héber szava. Aztán szól a Dániel is, mondta az én látomásomban éjszaka és íme, az égnek négyszele háborút támaszta a nagy tengeren. Versetul 2 Daniel a început și a zis: În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe maria cea mare. O Cere patru vânturi vântori înseamnă cere patru puncte kardinale. A négy régítály jelenti az egész földet, az akkor ismert világot. Iar cere patru puncte cardinalle înseamnă întregul pământ și lumea cunosz kutá Jevén, hogy világ méretű eseményekről lesz szó. Exprimând fi vorba despre niște evenimente pe plan mondial, azt mondja a nagy tengeren látta ezt. a Siá bözutasstapé Mariaja Maria Camamáre Ez a nagy tenger az ó íróknak a nyelvezetében a földközitenge. Mariaja C Camáre lim bajoosskritorilor Din Vechiul Testamental este Vechiul Testament, este Az a tenger, amelyet petőfi így nevesse, hogy a népeknek a tengere. Maria chama Maria care decotr este petőfi azt osznumită, Maria popoarelor. Ő elneșa 17. fejezetében látjuk, hogy a népek, illetve a tengerek népeket jelentenek. Őn capitolul 17 din Apocalipsa găsim, că Maria înseamnă popoare. Ha șo az Izajas 17-ben is megtaláluk a fogalmat tot în capitolul 7 însă în cartea lui Isaia găsim același concept. Nagy háborut támasztotta szél a tengeren. Vânturi au au izbuknit pe maria cea mare. Teatos vihart jelen, tengeri vihar. Cea ce înseamnă fortună pe mare. O nagy nocy háboruinak a kifejezése, amelyekből a birodalmak majd születni fognak. A harmadik vers azt mondja, és négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól látjuk a négyes számot, a négyféle birodalmat, amely most már más képekben ismétli meg a második fejezetnek a de care patru capitolul a negyedik vers az első birodalom. despre primul imperiu. Ez egyezik a második fejezet látomásában az care este önán armonie. Cu capul de aur din 2. Ebben a Birodalomban kit ismertünk fel a második fejezetben. Pe cine am recunoscut în acest imperiu în capitolul 2? Kirem? Mă rog. Mely birodalmat? Care imperiul? Babilonian. <coughs> imperiul Babilonian. Na, ismust nézzük meg és lássuk meg a látomás. Sajnálom, hogy nem mindenkinek mutathatom meg. És akum să vedem vedenia. A mondja itt a negyedik versben, hogy az első olyan, mint az oroszlán, sas tárnyai valának nézén, miks sárgyai kitépettek és felemelteték a földről, és mint valami ember lábra állittaték, és emberi szív adaték néki. Chadint ui semănacu un leu și avia arg de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i-s auzmus aripile și sculindu se vede pe om și i-s adat de om. Az oroszlán, az állatoknak a királya. Leul este regele animalelor. És általános babiloni diszítő elemként használták a babiloni építkezéseknél és mint ilyen értelmű más profetikus nyelvben is használja a proféta Babilonra nézve ezt a hasonlatot. Például a Jeremiás könyve 50. fejezete 17. versében 50. Ez a jelkép fére tehát egyértelműleg Babilonra vonatkozik. Szimbólum acesta Csésztá fölöékivog szereféről a, szere a Babilon. Elszélet júniája az Izrael, oroszlának kergették szét. Először benyelte őt Asíria királya, végre pedig ez a nabukodonoszor a babiloni király megtörte az ő csontjait. Az Izrael a Oa jelölt a Csikl Pekárja Ogonito lei, Imperatul Asíriai Anun Kato Csöldintúj, Csésztádi Urmai Azdobit, de a Acsesztné bukált nécár, Imperatul Babilonulai. Azt mondja a látomás, hogy sas szárnyai voltak. E vedeam mai a híres de babiloni szárnyas oroszlánokat, én ismerjük az ásatásokból. E azt chest lei, Mind a birodalom erejének, mind pedig a birodalom hadsereg gyorsaságának a kifejezései. Reprezentând puterea și totodată rapiditatea ostelor babiloniene. De kitépettek ezek a sárnyak. Aripil, acestea au fost smulse Utal, hogy a nagy és erős uralkodók után a gyengébb uralkodók, gyengébb királyok következtek. Exprimând preașasta că după domnitori mari și după domnitori de seamă a urmat, ați domnitori mai slabi, mai nem Hogyha ezeket a neveket felsuralkoztatnám, aztem, hogy soha életünkben nem is hallottunk rolul. Și dacă numele lor, probabil am declarat că niciodată nu am auzit ei. Például a után kik uralkodnak. De exemplu, după anybucadne țár cine az egyik anil marduk Unul jötte anil marduk a másik Ner neriglissár neriglissár lászi marduk lászi marduk és végül nábonit belsáccarnak az apja szíun cseléden urm nábonit tátalúi belsáccar de azt mondját hogy miután kitépettek a szárnyaitát legyen gúd szí aics majd elárul dupací ci... Isaúszmols arrípire lábra állította té. Kánon szeridekat un piczore. Tehát azt jelenti, hogy elveszti az ő jellemző vadállat jellegét. Dej sapjerdu karakterului de animal szelbátik. Sőt azt mondja az igye, hogy emberi szív adaték néki. Ako mai szunesiáceva isadat de on. Vagy mit jelent ez, hogy ember szív? Cévre hasonlóan szemne a csata inimade on. Valószínűleg még ittot emlékezünk a történelmi könyveinkben szereplő úgynevezett Oroszlán szívű Richardra, aki a 12. évszázadban a keresztes hadjáratokat vezette. Credilici colonimai aducem aminte de un rege cu numele de de Richard Inimă de Leu, care a condus cruciadele în secolul 12. Mai un miiert nevestelă történelem Oroszlán szívűnek. De ce a fost numit Orei Richard Inimă de Azért mert rettenthetetlen volt, a fost de neun fioravator volt și merő volt. Bă a fost și încumetat. No Gondoljunk az ember szívű oroszlára, pont annak a fordítottjára. Dar akum se meggyundim la reversul, un leu cu de om. Az ember a maga gyengeségében képviseli a gyávaságot, képviseli a félénkséget a bátortalanságot. Omul cu slăbiciunea lui reprezintă lipsa de curaj, la și Tehát? a birodalom elgyengülésének a kifejezése. Addig, hogy tovább eztia kifejezés lebiciune a Na de vele párdozom, mostan, venni, venni fogjuk a fejezetben előforduló magyar is, amit a próféta ad a birodalomra. Páralik, versasztat részülöm, si kommentáriul, kár, hogy ezté dade próféta referitorna A 17 vers azt mondja, ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön. Versetul 17 spune că aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Felul a figyelmet a Aroge az elsőgörök a Teodózion, tehát a Septuagint-a Teodózion variánsa itt országokat említ, királyszágokat említ. Azt dori să vă atrag atenția că varianta Teodózion din Septuagint aici amintește imperii, țări. Azt a király. Patru împărați. Tehát az oroslan Babilon Deci, reul este Babilonul. Noi deaglătiük, că Medo-Perziaa, coștetkező, asta. Duca rivon vede că urmează Medo-Perziaa. Apoi Grécia, végül pedig a rettenetes vad, még pedig Roma. Și un cirereum fiara un frecoșător care este Roma. O Santovăboss mondja, az 5. vers újdomodatja be a második királságot, illetőleg. În continuării în versetul 5 găsim prezentarea Imperiului lui Cerulide a II-a. meg tehát ezt a második látomásban szereplő birodalmat. Szerintem -hát, a doilea imperium din És íme más állat a második hasonló a medvéhez. És kele egyik oldalára és három oldalbordaval a szájában fogai között és így szólának néki, kej fel, egyil sok húst. És játak a doa fiára, un ursz és entre într-o rână, avia între dinz, si százisz, szkolă-te, și mănâncă multă carne. Ez a birodalom megfelel a Dániel 2-ben a mel és a karok ezüstből készült Imperiul acesta este corespondentul pieptului și brațelor de aur din capitolul 2 tot din cartea lui Daniel. Holamenyae értéktereneb mint az arany. Acest metal are mai puțină valoare decât Aur. A birodalom magában értéktenă mint Babilon, și imperiul în sine are mai puțină valoare decât Babilon. De olyan, mint a medve. Jéztékás yes, Jórszul. Kegyetlen vérengző kapzsi Jézték yes, rud munkös lákon Falánk és telhetetlen így mutatja be Médó Perzziát, az Ésajás könyve 13. fejezetében a prófeta. Na De csak érdekességből, hogy lássuk, hogy mennyire biztos minálunk a prófetai ige. Olvassuk el ezt a részt is. Ézsaiás 13. și această parte a azt mondja. Kártyálui e szállja kapitól 3 prozéccsel, a 7 én feltámasztom ellenük a média akik ezüsttel nem gondolnak és aranyban nem gyönyörködnek, kézíveik szétszúznak ívfiakat és nem könyörülnek a mély gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmas szemük, és olyan lesz Babilon a királyságok ékesség a káldeusok dicsekvésének dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten sodomát és gomorát. Ját a péméz, Care nu se, nu se uită la argini și nu poftesc aurul cu arturile lor vor doborât pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor, ochiilor nu va truța pe copii. Și astfel Babilonul, podova împărăților, falnica mântrie haldeilor, va fica sodomă și gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Gândul mec că Iserișele și 50 addal a târtient alată i meg. Să ținem cont de faptul că prorodia lui saea. A fost scris cu 20 de ani înainte de implementira ei. Mennyire biztos tehát Isten profita igéje, amenre you a or mondja Péter Apostol. Cat de sigur este cuvântul profetic a lui Dumnezeu, dacă este bine să luați, aminte spune apostolul Petru. It tool was to azik oldalára, majd a másikra állt. I just gasimp or sustaje in your runa. It a key. A birodalmat két alkotó két nemzecségnek a vetilkedéséről van szó, szóval a médek is a perzsákról. A itt szótevorbă despre competența celor două națiuni din care imperiul a fost compus, este vorba despre mezi și persi. Előbb a médek vezettek. La început conducătorii erau Végül pedig Nagy Kúros, tehát Círus király által a perzsák jutottak előnyhöz. Janun Ciredin urmă prin Ciro cel Mare Pécsi a És a nagy perzsa királyok sorát említi a történelem: Kúros, Dárius, Xerxes és Artaxerxes. Sí história, amint észteʃirul imperációr már perszani kumiérát sír Dárius, Xerxes, Artaxerxes és alcír. Azt olvassuk itten, hogy szájában fogai között három oldarborda volt. A Ez azt jelenti, hogy kicsontozott három birodalmat. Három Lidiát, Babilont és Egyiptomot. És azt mondja, hogy sok húst evett. Și acolo mai spune ceva că am, am multă carne, Ez a, és a pusztításnak a méreteit akarja kihangsúlyozni. És aceasta a vrea să uh, dimensiunile dinicirii din Már Marmunduttuk, așa cum am spus, hogy a történelem legnagyobb hadseregeit a perzsák állították fel. Armátele cére mai mariale istoriei au fost formate din pers. Nagy nocciando ellen a Gaogam melai uh, mezőn. 1.200.000 ezer főből ált a perzsák hadserege. Împotriva lui Alexandru cel Mare, oastea persilor, a fost confusă dintr-un milión 200 de luptători. Mégis a 36 .000 főnyi euh, Makedon-sereg győzedelmeskedett az 1.200.000 milió és fő fölött. Și totuși, în această luptă armata macedoniană confusă din 36 mii de luptători a învins pe cele... Pécsi 1 200 000 Ez is igazolja, csak csak érves tény. Nem az ő az erő is a hatalom, aki fut, aki sokkal nagyobb számban van. Puterjanu aparcine a célja, káré, páté présentál num er majmare. Hanem Isten az aki emel királyokat, és ő az aki dönt királyokat. Dumnezio iste a célja, káré, idik imperát, s idobaróti imperát. Tehát a történelem mögött lát, hatatlan kezeket kell észre vegyünk. És ezt pedig Isten trebuie să vedem muii neinvizibile care îsunt muiinile lui Dumnezeu. A hatolik vers beszél a következő birodalomról, és azután látam és íme egy másik olyan mint a párducz, a négy madár szárnyava lá hátán, és négy fejeval az állatnak is hatalom adaték neki. După ce am uitat mai departe, și iată crută, ca un pardos care avea pe spate patru ari, ca o pasăre, iar aceasta avea și patru și i-sadat stăpânire. Ez Görögország. És te Ugyanaz, mint a második fejezetben a résből készült has és oldarész. Korrespondentul abdomenului din capitolul capitolul doi care iradi arame. És nagy szerűen illik rea a párdut. Şi si ieste valabil pentru acest imperiu părdosul sau pantera. Metează aliat vad, viranze şi rând kivulgjorş. Animalul acesta este selvatic, grunt şi si forţe ader. Még az is fokozza a látomásban a gyorsaságot, hogy négy szárnya van. Și această rapiditate mai este intensificată și prin cele patru aripi. William George Mozgash, adică mișcare rapidă ca fulgerul. Gondoljuk meg, hogy Nagy Sándor serege négy esténde alatt több mint 8200 kilométert járt meg gyalog. Sönegundim la faptul că armata lui <coughs> Alexandru cel mare, în numai 4 ani a parcurs 8000 de kilometri pe jos. És azt olvastuk itten, hogy négy feje volt az állatnak és hatalom adaték annak. Ez jelenti a Nagy Sándor birodalmának a négy felé hullását. Nagy Sándor 323-ban meghal. éves, amikor a malária 33 éves, amikor a malária végezve. Az utódai a generálisai mindenik akarja magának megszerezni a hatalmat, mert Nagy Sándornak utódja nem volt. A lui fiecare állam, hogy a képződés a képződés, a a Tizenkét évi küzdelem után kialakul a négy diadók, tehát utódló állam. După a de a képződés a képződés a képződés a képződés a képződés. Kasszándros, Szeleukos és Ptolomeusz birodalmai. Lisimakos, Sereukos Majd ezekkel fogunk találkozni a következő fejezetben, a nyolcadik Ezek alatt a diadok, tehát az utódló vezérek alatt Nagy Sándor kezdeményezte Hellenizmus tovább folyik keleten. Aztán a hetedik vers bemutat egy következő állatot versetusát téne prezint o alt Még pedig egy retteneteset. O fiárl ungrózitore. Tehát olyat, amelyiknek nem tudja nevét megmondani a látnok. O fiárl... De numírják körjával zatorul nokunast. Mert az ismert állatok közé nem tudja besorolni. Na most ez a rettenetes állat a jelenés könyvében szeretlő fenevadnak az alapja. Animalula Csista Este Bazafi Jari, Karészéga Széstén Apokalipszá. Azt akarja mondani, hogy egy megnevezhetetlen, egy rendkívüli furcsa, csúnya, erős és veszélyes valami. Rászlósz unak, Este un Animal fölöigál. A hetedik versben találjuk a leírását. És a tizenkilencben majd a magyarázatot. Ezek után láttam éjszakai látásomban, és íme negyedik állat rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős, nagy vasfogai valának falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözik mindazuktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és tíz Wala, După aceea m-am uitat în bedenile mele de noapte și iată că era a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea zece corne. A magyarăzatii a profetat, a, a negedică În partea explicativă, a 19. vers ezt mondja, akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, amely különbözik mindazoktól, és rendkívül rettenetes vala, vasfogai, körmei valának, falt és zúzott, s a maradékot lábaival összetaposta. În versetul 19 profetul declară, nu am dorit să știu adevărul la fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinz de fier și ghiare de aramă, mânca, sfârma și călcand picioare ce rămânea. Hoi jelent meg a második fejezet látomásában ugyanez a Birodalom? Cum apare același în capitolul 2, în vedenia de acolo? Mă rog, a két două picioare de fier, kelet și nyugat Adik, roma röszöritean és apusean. Na most ez az iszonyú, erős, rendkívül fenevad. <gül> și această fiară înspăimântătoare és 197-ben hódik meg Görögországot. În <gül> 197-i cucerește Grécia. Persze, Krisztus előtt. Înainte <gül> 190-ben végez és magába foglalja a Seleukid birodalmat. Ön <gül> E cucerește imperiul se reucid. 63-ban mekkodítja Palestinát. Ő Palestina. És 30-ban magába csatolja Egyiptomot. Ő anul 30 anexiază Egiptul. A vasfogak a rendkívüli kegyetlenség és vadságnak a kifejezései. Dinții de fier reprezintă cruditatea și sălbăticia extraordinară. A magyar egy rendkívül rettenetes állat szerepel. Járnunk kommentárió, ápare un animal fortin spagnuntaton. Ez a mind a fizikai, mind pedig a szellemi Róma, az új Babilonnak a képe. Si a este roma fizikas és spiritual, este babilonus spiritual. Itt az van, hogy vasfogakkal minden szétzúz, és lábaival minden eltapos. A itt nejést is aratott, hogy cudínci defiér sferü me totó, és csőre dezdrobeše totó. Hogy minden megrágott, mindent széttépet jelenti, hogy micsoda pusztítást végezett amire a romai hadsereg elment. Ez viszont tőtul, azzal a néprészint a fátul, hogy azt a román. A făcut un dezastru oriunde, uh, un, de unde a trecut. De ami megmaradt, amit nem tudott vasfoga-i vasit uh, azt a lábaival i va eltapotta, elnyomta. Ce nu a putut mânca sau sfărâma dinții, a sfărâmat, a călcat cu picioarele. A bibliai komentatorok ebben látják a rabszolg, a romai rabszolg a rendsert. Și komentatorii bibliai în aceasta văd sclavagismul roman. A szabadságoktól megfosztott emberek milliói horták a vállukon a római impériumot. Milióne de omeni frustráti de libertatea alor au portat pe umér jugul roman. Kiszolgáltatott emberek, jog nélküli emberek. Omeni expus, omeni főrödrektúri. Tehát ez a Roma, mind jogi, mind politikai tényező, állandósult Róma ban az ideológiai és a vallási tudat benne. Și si în Roma aceasta, în felul acesta a perpetuat a és az ő örökébe lépett aztán a szellemi Róma a középkorban. Ez volt a újkor, illetve a középkornak a Babilonja. Babilonul din hogy tíz volt. Hm. A legelfogadhatóbb hatalmak amelyek Ebből Rómából származnak a következő: Puteri de cele mai plausibile, care derivă din Roma aceasta sunt următoarele. Egy az ostrogotok, ostrogoci, visigotok, visigoci, frankok, franci, vandalok, vandali, Suevek, alánok, olánok, alani, angolsákszony, anglosaxoni, herulok, heruli, longobardok, longobardi, burgundok, Na most ezekből a népekből alakult ki 10 ország. Din acestui epocori s-au format 10 state, 10 țări. a Biblia comentatorei nagyon sok táblázatot próbálnak összeállítani. Comentatorii Biblia un cercatz să facă multe multe még o negătură cu această temă. Toànan a legal fogadhatótba következő táblázat. Tabirul comentator este cel mai plausibil. Tehát ezekből alakulnak ki olaszország. Ausztria, Itália, Ausztria, Svájc, Elvécia, Franciaország, Franca, Németország, Germania, Ország, Anglia, Holland, Holanda, Belga, Belgia, Spanyol, Spania és a Portugál, és Portugál nemzeti Portugália. országai. Természetesen, mikor ide jut a látomás, már megint egybefolynak az események, úgy, ahogy az jegenyesor elvében ben. már többször hangsúlyoztuk. Evenimentel se unesk, a szakúmám si a mintit, és a megcsintvat, în principiul sírului si de plop. Noi de rá a magyarázatra, amely a 19. és a későbbi versekben euh, sorakoztat fel a próféta. Darsoreiveni uh, masupra comentariului, care este început în versetul 19 și si un alte versete. Itt a 19. vers magyarázatában még egy plus adat szerepel, ami nincs a leírásban. În versetul 19 găsim o dată în plus, care nu apare în cerelate Nem csak Bosch fogai voltak, hanem érc körmei is. Nu numai că avut Dar avuci girea defie. O tépişnek a halálos megsebesítésnek, a szemléltetésének. Cucarișe poate reprezenta cel mai fidel sfujieria sau rănirea de moarte. Ez volt Róma. Acesta era Roma. A híres Pax Romana, eh celebra Pax Romana, tehát a ki kénszerítet római béke, adică pacea romanelor forzată, A temetőknek és a síroknak a békeje. Mert amikor ellenállott valaki rómainak, de cini vá sá opus Romei, is Roma, astan Ostromot indított ellene. Și Roma a început să-și kő kövön nem maratta, hogy az Úr Jézus Krisztus jósolta meg Jeruzsálemből a Mátéevangelium a 24. Acolo nu era mas pietru pe pietru, așa cum a, -a prezise și Isus Hristos în cartea lui Daniel capitolul 24. Cartago nagyon sok borsot tör Róma ora Cartagena a produsz multenépről plöcér Rómei. 202-ben Zentánál legyőzi Scipio Africanus. Iar un anul doszute doj, észte un vinsződeketre Scipio Africanul. Hannibal elmenekül keletre. Hannibal refugiáza szpréről szorít. Róma pedig teljességgel lerombolja Kartágot, és felszántatja a városnak a helyét, és sóval szórja bele. Cartagina este distrusă completamente de Roma, nu no rămâne piatră pe piatră, terenul este arat și presărat cu sare. Egyetlen egy kartágói meg nem maradtülhet. Másképp, no niciun cartagenez, naime, ezek azok a bizonyos vasfogak és ércskörmek. Iát dinții de fier și ghiarele de metal. A 23. vers hogyan jellemzi a további Rómát? Cum caracterizează versetul 23 Roma în continuare? A negyedik állat, negyedik ország lesz a földön, amely külön lesz minden országnál is, megezi az egész földet és eltapodja is szét zuzza azost. Fiara Patra este a Patra împărăție care i va fi pe pământ, ia-se va deosebi de toate celelalte, ez azt jelenti, hogy este mai deosebită, az eddigi birodalmak minden politikai, jogi és vallási társadalmi módszerei és hadi tudományá. Unifică sine toate metodele de guvernare strategică și alte și alte însușiri egy új adat ami nem szerepel a látomásban odată no care numai meg esse az egész földet numai încă pământul întreg de az egész földet átrendezi adică face un nou aranjament și smerhedetleni tásia földnek a felületét și face ca suprafața pământului să fie de nerecunoscut deul vascherin mo cap odeste spiradonakat și nepeket szüntepontopistem sine toate imperiile și pune capăt popoarelor tehát Babylón elfoglalták a Médek és a Perszakat a vershe vers szerint. állt, hogy szeri de, și persi, pot 12. Médó a Médó de potrivi perset úgy dögsz plazenci. Médo Persziát lerohanta Görögország. Médo Perszi állt, hogy Görögországot pedig ez a Róma, amely mindent megese megévet. Grécia állt, hogy <coughs> ungyít Róma, kara karyangyít orce. Ám de a népeknek nek mondja a 12. vers ideig óráig adatot még idő. Dar versetul 12 Ele. mai spune că, popoare de, popo, că popoarelor a dat viață până la o vreme și un ceas anumit. Tehát, hogy azok a népek tovább éltek egizent a, a megíteltetésük. Így. Au trăit mai departe până la judecarea lor. Na, most nézzük meg ezt bizonyos tíz sarvat. Să vedem acum cele 10 corne. Azt mondja a látomásban, a nyolcadik versetul 8. a szarvakat szemlélem, íme másik kicsiny szar növekedik ki azok között, és három az elébi szarvak közül kiszaggattaték ő előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek valának ebben a szarban és nagyokat szóló száj. M-am uitat cu băgare de siamă la corne, și játta că un alt corn még a ieșit din mijlocul lor. Și a din cere din și cornul ok ca om, a 20. vers magyarázata is kihangsúlyozza, hogy három kiesik. Szi kommentáriú din 20 accentuează. Megismétli, hogy ennek az új szarvnak, ennek a kicsinek aztán, amely nagyra növekedék azután milyen szemei voltak, milyen nagyokat szóló szája. Sigrépét, Kornulács észtámik, Kárész Ávidékát, és Tehát előbb kicsi a szarv, aztán végül megnő a jelentőség. Ján Cséput, Kornulács észtámik, Apói Vajon melyik hatalom az, amely Rómából nőtt ki? cari este puteriacea cari are seript din Roma. Hallgassunk meg egy angol történész és egyben biblia illetve profecia magyarázót. 100 cool historian și biblik biblic a középkori ejház növekedése című könyvében, 1900-ban írja. A politikai Róma romjaiból egy óriás alakjaként emelkedett ki a római egyház hatalmas erkölcsi birodalma. Din ruinele római politice antice, aridékat putérjábi bisericii románé. Ez volt a középkort teljességgel uraló úgynevezett pápai állam. Și acesta a fost statul papal care a predominat azt mondja Evul az Ige, hogy hármat szaggat ki az előző szarvak közül. Aics cuvântul menționează că smuge 3 corni din cele precedente. Három Ariánus népnek kellett elpusztulnia. Tripopari Ariene trebuiaso dispăr. Nicea 3-ban végez a Herulokkal. Ön Patusuté 93 cu Heruli. ben végez a Vandálokkal. 538-ban cipatu cu Vandali. 538-ban. a és 538-tól kezdődik az úgynevezett pápai hegemonia kora. Az a pápa, amely megkezdte ezt a kort, második Vigilius. A történelem így mutatja-be. Hogy istorianii Hogy vele kezdve. A romai püspöki székben ülő személyek inkább államférfiak, mint lélekvezetők. Perszonére keresse diául, az számonor din Roma, gyere olyan idegrába politicién, de két konduktori biserici. Majd meglátjuk a magyar azadban. Incontinare vonvédiam hogy mennyi ideig kell dominálnia, kell uralnia Európa mezőnyét ennek a kis szarnak. Két să fie dominat kimpul európai, de kétre acest corn mic. Ember szemei vannak. Jelenti az intelligenciát, az éles elmélyűséget. Jelenti az előrelátást, a ravasságot. Hogy szemforgató diplomáciával vezetés irányítja a népeknek a sorsát. A lateráni palota tehát tanította meg a világot, Európát arra, hogy mit jelent diplomáciát. E, Palatul laterani din Roma, elvözött Európa, és intrigálomé. Csinámnak, hogy diplomát. Most mondja, hogy nagyokat szúló száj volt, e, Na és a vég augura, kárivorb, végkutrofie. Nagy és a nagyokat szúló száj, augura, kárivorb, beste, kutrofie. A 25. versben let megmagyarázva. De, a főst explicátum versétul 25. De magyarázat előtt most bocsássuk elő történelmileg a római. Mondjuk így lateráni palota és a pápai állam felemelkedésének a történelmi és lelki okait. Különben nem mutattam meg, hogy körülbelül hogy néznek ki ez a bizonyos hatalmasság. Egy rajzoló például így mutatta be most már a három. Kieszet sárv helyet, kialakult új, kis szarvat. Un desenator, care a vrut să prezinte căderea celor trei koarni și cornul care s-a ridicat în locul lor, La Majd erre bizonyos hármas tiarára és annak a jelentőségére is ki fogunk térni a magyarázat során. Von vorbi desprey a ciaste triples, desprey a a ciaste triples, desprey a jól triples, meg mert ciaste a ciaste triples, desprey a a E chiar s înainte de această dată, împăratul Justinian declară: "Ho Ierumă, o püspöke az összes szent egyházaknak a feje. Kö episcopul Romei este capul tuturor bisericilor creștine, És Isten összes szent papjainak a feje, și este capul tuturor preoților sfinți ai lui Dumnezeu." a szarvazó szövetségi proféciákban mindig hatalmat jelent. Kornulnun egy lelki és politikai hatalmat. Felemelkedését a történészek tíz okra vezették vissza. Hogyan juthatott a középkori pápaság a pápai állam egy olyan Hatalmas potenciál egy vezető szerepre, mint ami volt. Cum ajuns papalitatea medievală la o potență, la conducere de care a posedat? Az első Primul ok. motiv. A birodalom fővárosában székelt. Era un capitala imperiului. Tehát a centrumban volt. Deci, era în centru a második ok? adói nyugaton az egyetlen gyülekezet Róma volt, amely apostoli successióra, vagy hagyományra, vagy pedig származásra hivatkozhatott volna. A singula bisericae, care la a harmadik ok? a 330-ban a birodalmi székhely, tehát az impérium székhelye átköltözött Konstantinápolyba. un anul tres Centrul sau capitala imperiului s-a mutat la Constantinopol. Roma îi pus pek marat, iar episcopul din Roma a rămas la locul lui. Steișen sabat kezet kapott nyugat europa Și Şi a avut muna liberă spre Europa occidentală. Iigőhettek imagad, hatalommal. Asfel a putut să crească să devină putere. A negerikok. Ok. Al patrulea motiv. Justinian căsăr különösen megerősítette helyzetét. Imperator Justinian ia ja, consolidata ja, ia ja, fortificat pozícia. mert az imént említet 533-bor származó törvénynel korlátlan hatalomként ismerte el codex ritul elaborat în anul 533 a recunoscut că papalitatea are puteri extraordinare totidic a 5-lea eretnek harzban az ariánus harcokban un luptăm împotriva ereziilor o lupta împotriva megerősödött a római püspök tekintése és a bírói szerepe a crescut prestigiul uh, episcopului din Roma și totodată rolul lui de judecător. De exemplu, la începutul anilor 400, când în Africa, în Cartagon, vitatkozic Pelagius sau Augustinus, Când în Cartagena, în Africa, Augustin poartă dispută sau polemie cu Pelagie, avec ota vitatkozik a két nagy teologuși, antea rândul acești doi teologi mari poartă dispută între ei, egyik se tudja legiőzni a másikat, și nici unul nu poate ieși biruitor. Közben megérkezik egy papai bulla. Între timp soseste bulla papală. Pelagius-t kiátkozza. Pelagie este anatemat. A hatodic ok. A barbar népeknek a támadásával kapcsolatos pápai magatartás nagyon fontos terepet játszik. Attitudinea papálá, faça de atacurile poporilor barbare. Ez rol semnificativ. Nagy Leo pápa 452-be állítja le. leonardo II-lea anul 452-le pe Attila. Három évvel később genzeriket. Kutryán majd az ősi pégenzeri. Persze, hogy ez növelte a népek előtt a politikai prestige-ét. De ok. a csesta amolyít prestigeolúi politikún fázapuparédo. Egy hetedikok. Elsőpárterem motiv. A mohamedán térhódítás visszasorította és meggyengítette a keleti egyházat. Kut szeriire mohamedáne auszlebit bizserika orientál. Ezalatt nyugaton Róma teljesen nélkül hatalmasra nőttek magát és megerősödött. Sőt, a csesteimp Róma önápus a kiskut ok. a A A megtérített nyugati népek. Csak népek, keresztények voltak Mert ezeket népekből tűzzel népekből a népekből a népekből a Mert ezeket népekből tűzzel és a térítette a a a Könnyű volt tehát a római püspöknek birodalmi uralma gyakorolnia a népek fölött. Pintul episcopul din Roma era ușor să practice putere A kilencedik ok, iar al nouliamotiv, merctirt a frankoknak a híres királya Clodwig mégpedig ban anul si Ez pedig egy nagyon nagy politikai pártfogót jelentett Rómának. Un mare Roma? És a római püspök írvényesíteni tudta ennek a nagy pártfogónak a következtében származott tekintélyét a pogány megtérítendő népek iránt. Si episk din Roma a putut aztán megpróbálták, hogy a papokat is megváltoztassák. A tizedik ok. Miért az 10. a motiv? Kis peppin a 8. században. Peppin még külön székolulópt. A római püspöknél adományozza Ra ravennának nak az extrahatóságot és Romának a hercegségét. Adonát episkopulódiin Roma, egzarkátul din Ravenna, és ducátul din Roma. Így jön létre a római pápai állam. És, azt fél a statul din Roma. és az okirat így jegyzi fel, és, és nevezőleg e, Patrimonium Sancti Petri, tehát Szent Péternek a tulajdona. Patrimoniul Sfântului Petru. Hát szegény Péter már nagyon régen a földben volt. Bietul Petru demult era în pământ. Ő igazán ez a földön már semmiféle tulajdona nem volt. Pe acesta nu mai niciun patrimonium. De a tulajdonos az volt, aki a római székben ült. Dar a proprietáru l hierarchiá, aki esedély a, a szkánnul din roma. akinek nagyon értelmes és éles látószeme volt. kárjávút niste oki, ok niste oki ok ázsér. előrelátása is ravaszcsége. Miklián? Úgy, amiképpen a 8. és a 11. versek bemutatják. A De olyan szája volt, amely súlyos dolgokat mond. Milyen kár, hogy az emberek nem tulajdonítanak ma is jelentőséget az ők szavaiknak a töltetének. Ce păcat că oamenii nici astăzi nu dau prea mare importanță încărcături cuvintelor lor. Mert a kis starf tulajdonképpen a savak és a fiére volt a mestere az egész közéconi. Corporul mic a fost maestrul cuvintelor și duceri in eroare în tot timpul alevului media. A jambul și a canetelies mosolygó, de a halált hozó diplomatiának a képviselője. A reprezentat diplomația care vorbește la aparență blând. Și cu gingăsie, dar aducea cu sine moartea. Esembe jut. Mi aduc aminte. Columbus Cristof leirásából Din descrierea lui Christopher Columb. Például, egy americai hittérítés. Uh, Convertiria în America. Megérkeztek a páterek. Au sosit uh, părinții és felállították a kínzó eszközöket. a foszt, uh, funcció, összegyűjtötték a, tida, si a foszt megmagyarázták, hogy meg kell nekik keresztelkedni. Expikát, -e -e Mert aki nem keresztelkedik, cine ne az? a pokol lángjaiban fog elégni és akadt egy makaci amelyik nem akart semmiképpen megkeresztelt. S-a găsit un băstinaj încăpăținat, care nicidecum nu a És kenet teljesen az evangélium képviselői megmagyarázták, drága fiam, isten téged nagyon szeret. Și reprezentantul evangheliei, cu blândețe aparent a avut să fiule Dumnezeu te iubește foarte Miért égnél el a tűzben? De ce vrei să Na mostan én a te testedet megsanyargatom azért, hogy a lelkedet megmentsem. Jó, pri, korpultól, béz, És kiköt tette? légát, és mesztelen felső testét megkorbácsoltatta. És amikor vérben volt az ember? Csikunt Omulsziaflanusz szündzsét? Akkor kenetteljesen megkérdezte a legtermészetesebb hangon és a legmélyebb szeretettel. Cu duioșie cu o voce foarte naturală și cu dragostea cea mai adâncă i s-a pus întrebarea. fiam! Fiul meu, drag, mierd, acarsi el pus Pentru ce vrei să te nimicești? Mert eu în Dumnezeu te iubește atât de mult. Chare Botează-te! Era zilete. Și respectivul a răspuns. De mi e care stelech De ce să mă botez? Azért, fiúl-e? A mennybe és a dicsőségbe érkezéle. Kaudátos és oszést, uncsér, unsláve. Nem akarok én odamenni. Nővre alszunk a kolón. Köszétek fel. Spunzváci. és a szerencsétlen embert kezétől, lábától kezdték húzni, marcangolni. Si omlafostrás, de műinire sificiore. és ropoktak a tagjai. Si ose lui pok neau. és a alul imádtozott a lélekmentő. És a böcsögtől, ő, az agya, aki a szulfetéről, Hogy gyan mostan kínlódik a teste, de a lelkét meg akarjuk de si a meg akarjuk mentni. És a böcsögtől, egyszer, hajtotta a egyszer, magát a bensüle. És a böcsögtől, egyszer, hajtott meg! opri Na látod? Vezi? Na engedjétek meg! Na fiam, meg keresztül! vrei, să te botezi? meg még egyszer! Spune-mi, te rog Hogy hová jutok el, ha megkeresztel kedet? Unde vagy ajunge, dacă mă botez? Hát a paradicsomban, Isten országában A paradis, în ráj, lui Dumnezeu A murtoság, a szépség, a un az se gândea un timp És... te hol leszel? Și apoi a întrebat, și tu, Hát, Isten kegyelmiből én is ott leszel Din hárul lui Dumnezeu, și eu voi fi Te ott leszel igen, fia. Da, fiúle akolo voi fi. fel! spânzurați Mert-én ott nem akarok lenni ahol te lesel. Nu vreau să fiu akolo unde vei fi și tu. Neottan, csak rossz lesz! a va fi foarte Inkább, öljetek meg! Mai bine omorâți -mă. Ezt Ez a Kolumbus Christo féle könyvek, Ben, mind mai megörökítették. Și acest fapt a fost în raporturile lui Kolumb. Kenet teljesen! Vorbirgyák ujjingesíj. Nagyon szép hangon. Kún glassporteduós. De az embereknek levágták a fejüket. De romeni alfos dekapitáció. Mert ugyebár az eretnek, ha már a fejét levágták, akkor megszűn gondolkozni. Kicsi eretikul daka alfos dekapitát, numai judák. Akkor megszűnt veszély jelenteni. S numai representáperíkol. Az mondja, hogy a termete előbb kicsi, s aicsponék láncépüli eszmik. Aztán majd mind nagyobb és nagyobb lesz. A pölykristédin jön, semmij mare. Gondoljunk arra, hogy negyedik helyvig, például 1077 január 21 és 24 között a német-római császár mezitláb is hajdan fönn kell várjon, hogy a kis szar beengedje, hogy megcsókolja a lábát. Szerintem a faptul, hogy Henrikál Patrulea, de la 21. januárie până la 24. januárie, trebuie să a de szkúz, și cu capul descoperit, kán urma. Szó, Ájbeák csészlát pápa, szó, és szörútépi csovérét. A pápai állam legnagyobb, mondhatnám azt, államfője harmadik ince a 12. században. a A Ön Tudjuk, hogy hány állam volt az ő szolgaság alatt mint vasallus? Stím két sztáteira ún Robiály, A találjuk. A velencei királyság. Regátul din Venezia, Regátul din Napoli, Sicilio, Sicilia, Dánió, Danemarka, Bulgário, Bulgária, Magyarország, Ungária, Lengyelország, Polonia, Serbia, Szírbia és Portugália. Ezek mind mind vazallusai voltak, tehát csatlós államai, akik fölött ő uralkodott. Tohatja ezt egy ezt egy a statévasály? Azokkal Pápa a praktikát stöpönire. Azt mondja a 21. vers, hogy láttam, hogy ez a szarv hadakozik a szentek ellen, és legyőzte őket. Berszetúdózé Csiúnus Púniám, az útja Cseméniákunk, Kornulá Csésztá, a Fekutrasboly, Spincinor és Javirúja. Ó, valamikor a kereszténységet üldözte a római császárság? Cândva kreştinizmul a fős persecutat de umpáraciót. Majd államvallása lett a kereszténség és ő üldözővé vált. Apoi kreştinizmul a devenit religie de stat și a devenit biserică persecutoare. Létrehozta középkorban a hírhet inquiziziót. Și a inchiziția inquizizitia celebră din evul mediu. Aztán 1534-ben létrehozta a jezuitizmust. Apoi în anul 1534 a înfințat jesuitizmul. Az inquiziziónak a leghírhettek képviselői és végrehajtói a dominikánusok voltak. A representánsi cím a gyermekszám a inquiszíciéi Irauke Luguri dominikani. A nevük is jelzi. Ki a színmerevó representánsa? Dominikani, annyit jelent, hogy az úr kutyai. Dominikanes, kíniai dominolói. Tehát azok, akik harapják az ellenséget és szétmaradnak. A csak a muskape, a menikari, a a Pelágiánusokat teljességgel kiírtották. Pelágiánusokat teljességgel totalmente. A Columbanitákat. Kolumbánici. A Wiklifianusokat Angliában. Wiklifianusokat Anglia. A Huszitákat. Husici. Gondoljunk Jero, Prágai Jeromosnak és Husznak az elégetésére. Szavonárólának, akit ma szenti avattak, annak az elégetésére. Szenegyundim la Aderea Perug. <höh> Alul Johan Huszsi Jeronimdin Praga. Și la arderea lui Savonarola, care astăzi este declarat sfânt. A valdenseket hajtották és üldözték a hegyekben, úgy, ahogy a vadász nyomozza a megsebzett vadat. a au fost persekutați în munți, așa cum vânătorul alargă după animalul care a fost rănit. Az az anabaptistákat anabaptistii az albigenseket albigenzii a hugenották üldözésére gondoljuk Huguenoti au fosii pe sectantă în masă în 16. eeuw században a Francia hugenottákat egyetlen éjszaka mészárultak le cândun secolul 16 hugenuții francezi au fost masacrați într-o singură amikor Roma-ba megérkezik ennek a vérfürdőnek a híre și când ajung cei în Roma deșteaptă aceste acestui masacru a római pontíf megkongatja Szent Péter templom harangjait, pontifudin din roma de ca să fie trasé clopotele din Catedrala Sv. Petrum, és să fie intonat un tedeum. Háladó Isten hogy a Francia hugenottáknak a vérét itták egy éjszaka. Servici divine de mulțumire l'adressa lui Dumnezeu Căugenții franșiz au fost masacrați într-o singură noapte. Mirul tot alapia ezeknek az üldözéseknek. Cărea fost baza acestor persecuții. Egy helytelen teológiai elv. Un principiu teologic greșit interpretat. Augustinus. Onogye egy ház atya, hostalétre ezt az elvet. Și Augustin, Mariei părinte bisericesc <gül> Jézus egyik példázatát Rosszul magyarázta. <gül> Lukás 1423 ban a példázatban azt mondja az úr, hogy kényszerítsétek bejönni, akiket találtok az úton, hogy bejöjenek a mennyegzömre. Ön <gül> Luca Rosszul magyarázva és Rosszul alkalmazva ezt a szöveget a középkori egyház kényszerrel írtotta ki az eretnekeket, vagy kényszerítette a népeket be a saját hajójába. Gesta deumet című textul a csesta bizserika medievál. Anymicit pe erétici sau forzape hominis a între un bizserica cesta. Vagy sau az 1299-es tuluzi jinap. Színodul bintul, nánul a miédószuténózét színodul, teljességgel eltiltja nép, Európa népei számára a Bibliának az olvasását. Intérzicsipéntú Tatébó, Karébé, Európai, Csitírja Bibliai. És a Biblia olvasását büntetendő cselekménynek kiáltja ki. Csitírja Bibliai, Jiráno Fápt, Vrede de Még Franklin benjamin az önéletrajzában megírja, hogy emlékszik kicsi korába amikor a nagyszülők akarták olvasni a Bibliát, ők pedig kitették őrnek a hogy ha valaki Janus jön azonnal saladjonbe, tudják eltenni a bibliát. Benjamin Franklin descrie în autobiografia lui că atunci când a fost copilăș, bunicii lui l-au pus în poartă să fie atent să vadă dacă se apropie cineva și iei în acest au citit Biblia și dacă va vedea ceva mișcare neobișnuită, să anunțe pe bunicii ca să Biblia. A 25-edik versben ima jellemzés a tettei. 1 verset üldözét 5. Gyátt a karakterizária a felséges ellen. El varostii turbi regulo împotriva cerului prea mare. A moharságos szenteit megrontja. Văsubripes fiind-și cerului prea mare. Veli hoj az időket és a törvényt. Chisivancu meta să schimbe vremile și legea. kezébe adatnak ideig időkig és fél idői. Chis finci vor fi în măinile lui timp de o vreme dor vrem și o jumătate de vreme. După când a zorasmonta láttuk a Fenhéjárásban. Kicsoda az az Isten aki megszabadít titeket az én kezemből. Nebukadné szár ülingön fárjálui a exclamata astfel cine este dumnezeu una Káre vaj poty a nem a ne ne az, az, az 4. Há, Nem ez a Babilon, amelyet Én építettem az én dicsőségemre. Na nézzük meg ezt a középkori nagyogat szóló szájat. Hallgassuk meg. Az ötödik Lateráni zsinatnak a határozatát arról, hogy a Róma székében ülő Pontifex Maximus kicsudat tulajdonképpen. Și si să vedem care este autoruria sinodului din Laterani, care a fost al a sinod. Cine este acela care eșade pe scaunul lui Pontifex Maximus? Idizem. Cităm a Laterani zsinat megfogalmazását. Ö, stipularia sinodului din Laterani. A pápa földi isteni. Papa este un Dumnezeu pământean. Isten hei hejtartuia. Este vicarul fiului lui Dumnezeu. Vicarius filii dei. Vicarius filii dei. A papai tiarának a felirata. Inscripția tiarei papale. Husoncetelic Janos a reformației idei. Ben. Iar Ioan al 22 doilea în timpul într Egy documentum ban igi titul Ít-un document s intitulat astfel Dominum meum nostrum papam Dominum deum nostrum papam A miurung istenünk, a pápa Domnul și Dumnezeul nostru este pápa 1870 uh, július 18-án el az első vatikáni zsinat A pápai csalatkozhatatlanság dogmáját La 18 iulie din 1870 sinodul papal acceptă uh, Teza infailibilitáci infailibilit papály. Amikor a romai pontif beszél ex-catedrata tanítói minőségében, akkor soha nem tévedhet. Când pontiful roman vorbește ex-catedra, deci în calitatea de învățător, niciodată nu poate greșit. Mi ez a harmastiarat? Care este tripla tiară, amelyel mai is megkoronázzák őket, care și astăzi ei sunt înkoronați. Először 1903-ban használták tizedik Pius megkoronáza Prima datá a fost folosită în anul 1903, când Pius al 10 a fost încoronat. S mikor Pius feiretette Moaki bíboros ezt a hármas tiarát, ezt mondta, când cardinalul Moaki a pus această tiară triplă asupra Kapurújúj piuszal zécele a jeladék nagyad. Azóta ez a szöveg a ceremo mekoronázás ceremoniának ceremoniájának a hivatalos szövege. Sí textul a csestarlás, textul oficiál alünk koronári pápalei pünen prezent. Ved ezt a hármasharmonát. Sőj egy alcsastel koronát, triple. Mert te vagy a királyoknak az acja. Túyész, tátin imperációról, prímákorona, a második korona, a dua korona, a földnek a vezére, kondukatorul a földtőlúj, a harmadik korona, és a treciakorona, és Jézus Krisztusnak a helytartója, és vicárol Jézus Krisztus pépmint. Az, hogy egy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Verset oldozatcsincs, majszpúné a 4 se și legea. a törekvését fejezi ki. Ai și exprimată intenția meg az időket. Humaskin 1582-ben kiírtja, illetve kiveszi forgalomból a Julian naptár és helyébe a Gergely naptár, tehát a saját nevéről nevezett naptár be. În anul 1582 este scoasă din circulație calendarul Julian și introdus calendarul Gregorian, numit după numele papei Megsűntető a Biblia időszámítást. Síp uné kapott a ráruló iblik, amely naplementétől naplementéig számolta napokat. Kár egy de lápussú szarélu, unálápussú szarélu. Elrendezői a nap egy kezdődik és egy félkor véget. vége. Sí si rendujeste ká zívasa uncháp a miéző nócis si és az e termine a miéző nócis. Megváltoztatja a hétrendez napjainak a menetét. S kímásí si mér szul zíre cérorsápte. Nem a szombat, a hetedik nap újá, ahogy a Szentírásban Adik, van? Nő a Hanem a hét első napját teszi a hetediknek. Zidén, szöptöm, kaféind, a Megváltoztatja a törvényt. De si az Isten újjával írt ízparancsokkal. Adik. Egyszerűen az ő tíz parancsolatából hiányzik a második parancsolat. Túl szimplu, dináces decalog, lippets a totálment egy A harmadikat, másodikat teszi. A a 3. a A negyediket teljességgel kihagy kihagyja. A Hogy megemlékezil a szombatra, hogy megszenta A dicsámítédezi a Hanem harmadiknak ezt a mondatot iktatja be, hogy Megemlékezzél, hogy ünnepeket szentelj. Este inlocuita cu altá porunká. Aduc aminti a mi anumite Az ötödik parancsolatot negyediknek hozzá elő. Porunká cincia devine a patra. A többieket is mind előbb hozzá egyel. Și cererate sunt aduse mai unainte. De hát a tíz parancsolat nem maradhat kilenc parancsolat. Dar decalogul nu poate deveni nou Roppant egyszerű. Dar ezt a tizedik parancsolatot kétfele két osztja. Porunká a doa, észtejünk parcit, a zécsá, észtejünk parcit öndol. Azt a mondatot, hogy ne a fele barátot feleségét, kilencediknek lesz, és a többi kívánságokat a tizediknek. Szönupoft és Szociáprapén újító, Deivine Porunká Noa, jár résztul Porunká a Drága testvéreim. Skumti mély Hogy jön egy földi gyarló ember ahhoz, hogy átrendezze azt, amit Isten a saját újjával ír? ündrözni, <höhem> unompöruntán. Să și să schimbe totul, totul ceea ce a fost scris de degetul lui Dumnezeu. Na, ești most halgassu-c meg Și acum să, să ascultăm recunoașterea. A tridenti Zinaton, 1562, ianuarie, 18-an, hangzic el a következő hivatalos uh, La sinodul din Trident, în anul 1562, 1500... 62, uh, a fost rostită declarația. Az aki kijelenti, Csine a papok is megnyomoznak. Régió püspöke Gaspar de Fosso. Este episcopul din régió Gaspar de Fosso. Ide is emelhívatalos kitéttet. Cítm, cítm, A, a nyugalom nap nem Krisztus parancsra lett át helyezve vasárnapra. Ziadéódik nő. Nu a fost transpus-a uh, ziua de duminică potrivit poruncii lui Hristos, hanem által az egy ház kifejezte azt a hatalmát, dar prin această biserika s-a exprimat puteria, hogy isteni parancsolatokat is képes megváltoztatni. Că ari puteria să schimbe chiar și poruncile divine. Bárkit szeretnénk megkérdezni, hogy Hol van éjesmi a Szentírásban? Unde se poate găsi Hogy gyarló ember a isteni parancsolatokhoz nyúlhat és átalakíthat. Să pună mâna pe poruncile divine, cu scopul să le Tovább azt mondja. În continuare spune. Hogy az ő kezébe adatnak egy ideig, két időig és fél időig. Că sfinci vor tidați O vreme, do vreme, si o zsumatáte de vreme. Egy idán egy év, két idán két év, fél idán fél év. Un idán, este un an, do idani, idáni, o zsumatáte de idán, o zsumatáte de an. Ez összesen 42 hónap. Csácsén számnál patruzétsi do délúni. 42 hónap, összesen 1260 nap. O mié do oszuté sájzétsdé ide. Ezt a dátumot négyszer találjuk még Dániel és a jelenések könyvében. Data aceasta már találjunk de 4-or, a Daniel és a Apocalypse kártyája. A nap év év elvét alkalmazva, 1260 év az ő hegemoniaiának a korábbi. Folosítva principiul an, zi, an, a hegemoniei őt 1260 éve. Mert 538-ban az utolsó szarva törte ki. Mert 538-ban az utolsó szarva törte ki. Mert 538-ban az utolsó corn. Ekkor kezdődik a hatóság de la ceastá vreme domnia lui. Start egészen 1798 durează până-n 1798. tudja e valaki a terembről mi történt ebben az évben? Stie cineva din sală ce s-a în acest an? Az avionai fogságba vitték el. Papa a fost dusă în captivitatea din avion. Napoléon Bonaparte feloslatja papai államot. Adică Napoléon Bonaparte desfințează statul papal. És átviszi Franciaországba pápaság papaság székhelyi fogságba. Și... Mutter in France, Sediul Papalitari, in Avignon in captivitate. Tudja-e valaki who a Romai történet írók hogy nevezik ezt a fogságot? Cunoște cineva historici and roman cum numesc attu a captivitate? Kira? Kira? A római történészek. Istoricieni romani. A Vatikán történéssei. Istoricieni vaticánului. Tehát a papaság történészei, akik leírták Istoricieni papalității, care au descris aceasta Az egyház nevében. În bisericii. Hogy nevezik ezt a francia forradalom idején kapott sebet, illetve fogságot? Cum această rană primită în timpul revoluției franceze această captivitate egy bibliai nevet használnak. Ei folosesz un termen biblic, de nagyon jellemző. Un termen foarte karakteristik. A páposág, babiloni fogsága. Adik, kaptivitatea babiloniană a papalității. Gondoljunk csak a jelenésekönyve leírására. Să ne gândim la descrierea din Apokalipsa. Mennyire tökéletesen egymásba illenek az összes proféției adatuk. Și cum se potrivesz într-un mod foarte minunat toate datele profetice? A továbbiakban ítélet hangzik el. În continuare se poate... Citidezprejudecátum. Ezt az ítéletre nem térünk ki. Én nem von facé aluszión a ezt a döntést. Pénteken talárd, hogy a következő alkalommal csak az ítélettel foglal. A vendégvédérekkel kúcsolási abilitári, nem vagy beszéálj a ezt a témában vonről. Na mostan egy néhány gondolatban összegezni fogom ennek a perikópának, ennek a résznek az üzenetét. De akkor szumem önkudtív a propozíció, szolijádina ezt a perikópet. Azt mondja Péter a posztol, mert igen biztos nálunk a profitáisú. szó. posztol Petru deklará, că Kovántul profétik jéstei fátyel szigvránoi. Ha valakit még nem győzött volna az meg, hogy ez az ige valóban Isten igéje, akkor ezek a történelmi jövendőlések Dániel és az egyéb profétáktól meggyőzhetnek, hogy Isten előre mondta a történelmet. De a csinévá kovántulú idumnezeu. A tönch a csestei proféták, hogy pot convince pe Cătu neziu anunțat de la bun început desfășurarea próféta se tudta volna magától előre látni, hogy ilyen pontosan kialakul. Nicsün prófét de la sine n-a potuto se vadă, cum se vor forma cu atuta precizitate evenimentele istorice. Egy másik üzenet. Want to Ne éjcem meg bennünket soha a vallásos életben senkinél a kegyességnek a látszata. Ső nu neducă un eroare din parte animanui a parenca Mert azt mondja Pálapostól a Apusztó második hipoteusi de... levél, harmadik rész ötödik versében az utolsó időkre, În a doua sa epistolă către Timotei, capitolul 3, versetul 5, referitor la timpul venirim următor, chicnail meg van a kegességnek látszata de megtagadják annak erejét és ezeket kerüld. Avunturó forma de evlavi edár tögdüindui puterea, depărțiază de oamenii aceștia. Ezért lesz annyi sok áldozat az utós idő. Hamisprófétainek és antikristusainak. Din cauza acestei profeții și a falsik riztosz din remuridei urmán vurávia múlte victimé. Az emberek mindig hajlamosak voltak a kegyes szólamokat és a látványosságot magával az igazsággal összetéveszteni. Oameni totdeauna voltak tentaci, hogy preskínde az igazságot, kuniste, cuvinte pomposse és cu aparenca Eivlaviei. Egy keleti bölcs mondta valamikor. Ununcélét rösszeríténa, a mondt vreudata. A nagyon szép szavak nem igazak. A cuvintele, fatei, frumosse, nem az igazán. Szé az, az igaz szavak pedig azok nem nagyon szépek. ráté Tehát vigyázzunk a amikor egyszerűen csak kegyesség látszatáról van szó, bármilyen vallásos álláspont mögött. Egy másik tanulság. A végidőknek a döntő próbája így lesz összefoglalva, hogy kinek engedelmeskedjem. Încercarea cea din urmă, din istoria Pământului, se poate însuma astfel, față de cine să fie o Față de Dumnezeu? Pedic az Sau față de oameni. Isten parancsolatainak vagy az ember parancsolatainak? Az Úr Jézus Krisztus világosan megmondta a Evangélium 15. rész 9. versében: Jézus Tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. De Az emberek színigusan vallják, hogy hatalmuk van Isteni törvény. Ugemi fortecznie igyekszik, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hula. a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a, a, a felsőbrendűségének, mondjuk, önistenítésének a megnyilvánulása. És si ez a manifestárea autózeifikárii a homului. Emlékszünk még arra, hogy valamikor, amikor szárították a fridladát, Uzza hozzányújt és meghalt. Credc, hogy ne aducem amintek, hogy kívótul a fosz transportát undeva, Uzza s-a atinsz de el și a murit pe loc. Miért? Pentru ce? Mert áthagta Isten szavát, Nu a respectát Kuvântul hmm. lui Dumnezeu olyasmihez ért hozzá amihez neki nem lett volna szabad de care návod dréptul na most teszek fel egy kérdést gondoljuk meg jól mi történt volna azokkal az emberekkel akik felmentek volna a szekérre levették volna, kifették volna a amén care eventual ar fi urcat pe acel cart, ar fi descoperit volna a köv táblákat, ar fi descoperit de acolo lespesi. a megváltoztatnia a köv táblára írot parancsolatot. Și ar fi um cercat să schimbei poruncire gravate în acest lespesi. Ce s-a întâmplat cu az úza esetével is sorsához következtetni. Din cazului uză putem să deducem foarte ușor, ez ezért fog jönni az ítélet, amit majd a fejezet közepén és a fejezet végén fogunk olvasni. Pentru a ceasta va venni judecata, despre kare citim, la mijlocul capitolului și la sfârșitul capitolului 7-én. Și o ultimă învățătură. Végül is az emberiség történelmének a legutolsó szakasában két nagy csoport lesz a világban. În ultima faza a istoriei omenirii, vor fi două cete mari în această lume. Az egyik csoport. Prima az ítélők csoportja. Csátácsilor Csillor Zsúdéka. Pál mondja, avagy nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni. Pál deklarálja, most itt van egy újom És a másik csoport pedig. Csállalt a csátá. Az ítéltek csoportja. Csátácsilor Zsúdéka. Drága tesene, melyikben fogsz te észrevenni? Júbite fráte, de kárévé apárcine tú. Vajon mik fogunk lenni mi akkor? Sivan, Finojátunc? Ország elveszítők, vagy pedig ország öröklők? Oh, amint káré piérdünk pöröciászáv, káré most ténészünk Ez most fog eldőlni. A, a cesta, se ami döntésünk és ami választásunk dönti ezt el. Depinde de a, de, de de a Ha isten oldalán akarunk lenni, de lui akkor azt lenni, bizonyítanunk kell. lenni, ha akarunk lenni, ha akarunk lenni, kell. akarunk lenni, ha akarunk lenni, ha akarunk lenni, Să rostim această parte din rugăciunea domnească. O, ura, Doamne, să vină curând împărăția ta. Had meg te și facă se voia ta, min Cum în cer, Așa și pe is. pământ, te Și să mai adăugăm O, had meg életem, is, facă se voia meg az se și în viața mea particulară. Amen. Amin.